Itxasoak astindu egiten ditu labarrak. Xukatu ertzetako area. Eta nik ez dakit egin, neure buruarekin ahantzularren itxasoan. Ainaiz oroimen motzekoa, agian errukiorragoa izandakidan oheratzena izeneko epaia. Newtonek alderantziz bazioen ere sagar guztiak ez tira erortzen lurrera. Mendik guztiak ez daude beraien oinarrietan, irmo finkatuta. Pachi Esquiaga Gaitz jolasteko prest? Bai, jolasteko prest nago. Seguran, bimila eta emeretziko abenduaren zazpian. Kaixo ama eta eta? Zer madu zaudete? Hori errezaz. Hola <risa> <risa> bote frontuan. <risa> <risa> Muxo handi bat? Ekaitz. Eta irati? Kaixotan getorri hititzaen hau txekaitz eta irdatigo iko etxe teklatson mailan eleder. Gaur maila bete lagun, maila bete gaztetxo heldu maila bete emozio eta irri? zua Gaurko goiza propio horri eskaini nahi diogulako. Guraso ikutuna lehiaketari. Eta lehiaketak bereatzean duen lanketa guztiari eta lehiaketak bereatzean duen aberastasun guztiari. Ekaitz lengu hastean ez genuen irratxe horik egin zuzenean? Ez, eh, bagen nuelako planoberik. Larun bat goizazen, e, azarako gehitan bar eta azazpigarren guraso ikutuna lehiketako osaribanak eta behasengo igartzan. Antxe ginen, emozionatu ginen eta han bizitakoak onaekarri nahi izan ditugu gaur. Tinti atiri, kostetan begi Itxaron mendizaba, Noa Barandiaran, Marian Toledo eta Oixue Jorente mentxizango jugu bertatik bertara eta telefonoz bestaldean leiren mendizable eta kaso aldamenean laguntxoren bat ere bai. Terriu, badin, zenandi, bueno, gaurko keinua, zazpigarren guraso ikutuna lehiaketari. Izan dadila, emozioz beteriko goiza. Zasun nahi torrez inetan Azdu nuen bihotz Naizena oroitarazten zidana Itxaro mendizabal, gaixo eta ongiturritak era Gaixo Emozioz beteak orko goiza ere Baita, baita Alako Al izan da di ezta Baita, baita. Eh, Kontagizkia zure emozioak orain haste bete Hmm amarte inguruan edo amaiketan zen sarioenak eta astekoa, aurretik e, nola bizi izaten du itxarok e, momentu hori zazpigarrena da pentsatzen dute urte bakoitza ezberdina izaten ari dela ba hasiera heltze prozesu hori errepikatu bai baina iniz errepikatzen ezten eh momentu hori e, nola zeunden orain dela aste bete ba garaitsun eta noaintxe ere amarte erdia dira nola zeunden Uf, ba, urduri, urduri. Beti urtero izaten da e, orduritasun hori, ez? Haber, nola, nola terako dan ekitaldie, beti urtero izaten da emozionantegoa, e, urtetik urtean ikustetua indik eta <laughs> potentegoa dela, baina ez da gizu jendeke nola erantzun godon, edo edo e, etorriko dienak irakuriko duten, ez duten irakurriko, zenbagen etorriko dan, eta... Bueno, bausordurinen, baina bueno, gero aterazan, besela aterazan da oso oso lasai junitzen etxea. Izan ere orralder asko elkartzen dira batetik, e, norbere emozioen karga beroa, honek e, guztiak zuretzako duen esanailagatik eta bestetik hotzotzean balako zerbait antolatzeak duen e, arduraren aldetik, ezta? Bai, azkenen Jenden, jendei begira edo itzenden ekitaldi bada eta gau, zuk espero dezu jendea etortzea eta horrek badintzatzen do ba pixkat e, zure aspettatibak beteko dien edo ez baino gero iristen da momentu bat gehien importu zaizuna da etortzen dienak zer sentitzen duten eta hori da eramaten dezuna hueltan ordun bueno ba hasira pasata gero e, eramaten dezuna ikerargia izaten da iikaragari izan zen bertan bizi izan genena, ez da e, gaur mikrofono aurretik pasako diren guztiak an zeuden eta bakoitzak esan dezake e, an zer lehartu zen eta an zer e, gozatu genuen denuen artean, Iikaragari e, polita izan zen emozioz beteriko uneak bizi izan genituuen? Baina erretzako letze moduko bat izan zen ez, e, emozioen lerketa moduko bat eta guk badegu. Zortea, ba, guzti hau aurrez bizitzeko ere, ez? sukaldeko lana deitzen dioan, e, antolatu egin behar da, e, gutunak irakurri egin behar dira, aukeratu, e, sarituak zein izango diren ebatzi, eta pasain aztekoa, Horren guztiaren, ba, lerketa moduko bat izan zen, ez? Zerri barretxoak e, azaleratu genituen, e, guztiok e, negarrere egin genuen, baina oso-oso gustora e, izuritako malkoak izan ziren. E, alderdi bazfalta zezue, aurten pauso bat gehiagoen manduleiaketak ikasgeletara. E, da. mailaren bueltan ditugu itxaro, ikasgelako atea jozuen e, erritarra, e, ekaitz irakaslea eta noa ikaslea. E, aurten eman dezue pauso hori, zergatik eh bear ikasgeletara zuzenean sartzekoa nahiko nuke kontatzea hori leiaketa leiaketas arago e, doala bai bueno nik eskertu nahi nioke asteko ekaitze ideakindako lana e, bere ikasgelatan baino azkenen guraso egutuna nik uste bihurtu dela tresna moduko bat ez eta ez da gutun bat idaztea gurasoita ja esta E, e, ikasgeletan indaik ezuna da, e, gutuna haitzakia bezala hartuta, gauza pila bat landu. Ba, bai, etxeko harremanak, gurasotasuna, e, ba, gaixotasunek, e, eriotzare haipatu daiteke, dolu ezerdan. Hor du, nematen do, do ikeragarrizko haukera. Eta, jo, niretzako da ikeragarrie, hori, ba, ba, ekaizu ezelako irakasle batek bere ikaslekin landu al, alizatea olako, olako gauzak. Gero tarteka ba aurten suerte oki do baita bi ikastetxe beste eh e, loin eta beste bi ikastetxe ere parte hartu dute eta, eta ikusi da lanketa burutu dala eta lanketa horren emaitza baita, bueno, izan dela zoragarrie. Ordun politia izango zan zabaltzea gehiyo, baina bueno, bai eskatzen dila irakasleen partetik fiskat ba lanketa hori burutzea eta ordun lan bat gehiu ematea dela e, irakasle, ez? Baina, bueno, aberremendik aurre apiskat animatzen dien gehiu. Ekaitz, zen garrantzitsua itxarorena hotxa ikasleen aurrean jartzea? Ba, itxarorena hotxa, alde batetik, e, zuzeneko hotx bat delako. E, itxaro asko bizitako pertsona bat delako, ta asko daukalako ba, edon hori esateko, erakusteko eta transmititzeko ez da eta bestetik ba, ezinbestekoa iruditzen zait emozion inguruko lanketa ba, guztiok ditugulako emozioak eta guztiok dugulako beste norbait ba emozionatzeko gaitasuna ez da. ta guanean aritzen garen adintsu horretan ez hasten dira emozioak e, loratzen, eta konturatzen ginen e, ikasle askori emozioak identifikatzea emozioak elaraztea, ba, Kosta, kosta egiten zaila ez? eta emozioak eh asteko orotarikoak dira. E, poza, beldurra, maitasuna, e, esperantza, e, gorrotoa, eskerrona, e, mila emozio daude eta askotan emozioietako asko ba mutilatuta ditugu, ez? eta adinean gora goaz eta horrek ba trabak eta oztopoak e, eh eragindiezazkiguke. Eta iruditzen zait ba garrantzitsua dela, garrantzitsua dela ba horietaz eh ikaskelaren ere hitze egitea. Ekaitz, aurkeztu, aurkeztu idazuez kerretara daukazun neska gazteu, hama iru minutu dara matzana irripartxu? Ba... <laughs> Irriparrea Espainiartetik kendu gabe? Ba, Norda? aurkezpen politxia izan lintxeke, e, irribarre ibiltari bat dela. Esatea, nik ere alaxe ezagutu nuen ez, e, lendabiziko egunetik ba, ikasgelan oso irribarretxu eta begiak zabal egoten dena. E, Ontze ere izan litzeke, e, zentzu horretan. E, egunez, e, begiak zabal-zabal egoten dena, eta izen ikestu besan, baina izena noa barandiaran du. Noa barandiaran, ka iso tangi, etorritak, era? Ka isegunan. E, Goan dezu itxaro ikasgelara bisitan joan zitzai zuen eguna? Bai. E, Ze bizi izan zenuten gelan zer kontatu zizuen itxarok eta ikasle lebezela, nola jaso zenuten bisita ura? ba sartu zanen e, gela ba ja dibarekin zerbait espeziala ze, bai, ziten, ja, izan martzala se nere amak bai kontauziten bere historia fiskat justo goi izan izantzan kontauzitena ba, zure guraso galdu zituzun momentuari eta ba harritu indendun ez zeikustea ekaitzeekin ta ba, kontaten zi jotzen bidaten zure historia ba, oso momentu magikoa izan zan hori eta markauta gehitu zitzaeten. Balio izan zuene, badakit bai ez, itxaroren bisitark ondoren egin beharreko lan horretan beste, beste jarrera bat izateko, ez, e, bueno, eka hitzenoa, e, ikasleek, ez, beste jarrera batekin, beste implikazio batekin e, egiteko egin beharreko lan hori. Bai, zalantzari gabe, e, oso, oso herne eta arretatxo egon ziren ikasle guztiak E, noa esango nuke bereziki, e, oso sartuta egon zen e, itxarok zer esango, e, bukaeran e, asko parte hartu zuten, e, noak galdera asko egintzizkion e, itxarori, eta itxaro joan ondoren ere ba, jarraitu egin genuen, ba, tutoretza edo genuelako, eta oso oso, ba, behar bada itxarok juan da beste batzuk areago, ez, asiziren e, galdetzen, e, parte hartzen eta ba, oso oso ederra izan zen, bai bera eta baitan eretzat ere. Itxaro ez da bat ere erreixa izango ez da? Gaztetxen aurrean nor bere bizipenak e, biluztea, emozioak e, biluztea transmititzea? Nei ez zait, oain nahi bestek ostatzen. esan e, urtek pasatu dienen eta nik eren lanketa indetenen ja errexitzaik jendet, hortaz, e, orain arte igualezin unola itzein. Eta guztua juten naiz, e, nik ematen ditena baino gehi jo gehiogasotzen dut. Ordun, e, nik noak esan markatu markatuta uzitza joela, nahi noan aurpegi ere markatuta tagalik uzitzaiten, eta buf, ni etxea oso soikutu eta junitzen, baino, baino beteta, zoragarri garri izan zen. Tazur eskutik kilometroak egin, herriaren begietan, ospatzerik ikusi, goz editenen izenean, batikanoa erortzen ikusi. Turescudic deve catturi queen di do cada zanaurra o kursi presso di tenen internet a resia xuta Zazur eskutik, eldurrik abebizi, aldak eta bat munduan hilaurretuk ikusi. Erri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi. Zazur eskutik, pidean aurrera gint, negarrez bizti irri farrea ikusi. Zeruko daigrisena... Arti... Itxara, horten zazpigarrena. Eh, Noi zazten da, itxaro, eh, urrena prestatzen, eh, hau da, zazpigarren hau, noiz hasi zinen eh, prestatzen, eta nolako izaten da, e, deialdi batetik, edo urturen batetik, urren e, tarte hori, ze evoluzio izaten du urte horrek? Ba, aurten, zazpigarren abukatutasik unia, zortziarren prestatu dut, ja datak eta publikatuta daude, nahi badu jendek idazten hasi, egieta gero urte guztin, ba, urten zehar estete gauza hondik itxen honekin, aurten eh in bigarren liburuen airetatera eta gero izaten da ba dana hartzen da iraien iraien bigarren 15 aldina hasten geia ja martxan deia egiten dөө gutunek eta bialtzeko eta da bakaitzek esan dena bizkasukaldeko lan hori ez ba gutune bildu irakurri e, erabaki zein aurreata zeinez Eta, eta gero jairizten da, basari banak eta izaten dela ja, ja danana. danan. Ba, akit momentu gogorak ere pasatzen direla, e, ez dakita urten bereziki edo urteroko sentxazioa den hori, e, beraldi bat, e, ondo egiten ariagote gara, jendeak nola erantzun godu, e, batzuetan akaso bakarda desentsazioa, babesgi lagoren beharra, e, hori ere gogorra da? Bai, bai gogorra da. Egi esan zuekin e, bai ekaitzekin da bai zurekin e, ikeragarrizko laguntza dauketz, baino deialdie zabaltzen duzu, e, saiatzen ziat e desberdine jotzen jende parte hartzeko eta hasieran oso tantoka iristen die. Eta bueno, gero eh laumailladauzketu ta laumailla ta mintzat batu biristen bi dienen ilalase gelditzena ez de bueno, mintzat batzu parte hartu dute eta Baino bai da sensazio ez tie iristen, ez tie iristen, ba bukaeran arte gero bapaten bukaeran izaten da iristen dilatana batea, nik ulertzen baita lan zaie dela eta eta dala lan bate azkeneko momentu arte ezgena ez dena ez bukatzen eta eta bukaeran azkenen e, ondo ondo bukatzen deu baina bai da e, urteroko sensazio hori mezidit hainbesteko esforzu honek e, gero partaidetza edo ez balin bada hainbestekoa bai bueno mezido aurten e, prestatu nahi izan dezute eta prestatu izan uten e, prentza bat Eh, ba bueno, azkenean eh, herriari sekulako berastasuna ematen dion lehiaketa bada, herritarrak emozio lanketa baten jartzen dituena, euskaraz eh, garatzen dena, eta bai ikusten zenuten behar duela herriaren eh, babes osotasun bat udaletik abiatuta. Bai, eh, iruditzen zaigulako gaur egungo martxan, daramagun bizimodu ontan, Zenbait ekimen zoragarri ba oharkabean ez pasatzen direla batzutan. Orduune ezagutu ezean oso zaila da ba, ekimen horietan e, sakontzea. Beraz e, garrantzitsua irudit seigun ba, printsaurreko bate antolatzea eta ba, ezagutaraztea, herri mailan eta bueno, behin herri mailan ezaduta ba, eskualdetan eta zabaltzeko ba, bidea egitea ez e, eta bertaratzea ba, gure herriko ba, pertsona Al arlo ezberdinako pertsona ezberdinak. Zerritxo hartuko dezu Biotz barrenetik anmin. Eskerrak midik ez dezu eta Ez indezu gaur Zenbat familie Azila duzun jainkuak bakarrik jakin Horain usten zaituzte ondotik denek aldekin Horain usten zaituzte ondotik E, aurrekoan sari banaketan aipatu zenuen, e, ikasleak lanketa batean jartzen ditugunean gustatzen zait eta aurten e, josemari lankidearekin ere partekatzen duzula e, ba, iritzi hori eta egina lori gustatzen zaizzuela lanketa hori bera zuek ere aurrez egi eta zuek jartzea idazte proze prozesu horretan gaia dena delako izan da ere. Bai beti izan da nire erronketako bat eta asko... Osten hau ba, inguruan horrelako lankideak izateak ere, ez da, iruditzen zait, e, askotan ikaslei eskatzen dieguna, ba, geure buruari ez diegula eskatzen ez, eta garrantzitsua dela ba, norberak proba egitea ez, ez dakit, ba, ordubetean e, idaztea amar lerroko paragrafo bat, ez dakit, ze gehiren inguruan. E, kasu honetan, ba, geure burua ingurua, ba, erron gaurren aurrean jartzea, ez? Eh, gurasoei ikutun bat jartzeko erronkaren aurrean eta, bueno, e, Josemarik e, egin zuen, ni aurrez eginanago ta tarteka ba partekatzen ditugu guk egindakoak, ba ikasleekin ere, ez? Ikusteko ikasleak ere ba gu ere beraie bezalako garela. Itxarok lanketa hori urtero hilendo. Akaso beste behar batzuetatik e, abiatuta Urtero egindai izaten dut, nik ezazpi edizio hauetan bi aliz bakarri gidatzi dut. Azkenen e, <gülüyor> nerea izan da, e, nei gehiok kostatzen zait, igual e, jendei esi jitzen nik eta gero ni naiz izokarrena ez hor, baina bueno, nik ere e, saiatu saiatzen naiz, baina lortu bi alizindet. Aurten e, saiatu zara lortu duzu eta oso e, gutun eskutitz polita eta ederra gainera sortu, sortu da hortik, e, barru alde hortatik. Bai, zenbak izbetetako gutu matatera zaitu. E, aurrean duzu, ez da? Bai, Eta e, irakurtzeko preste da gogo zer bai. Bai, bueno, Xanbardet baita zenbakekin nagiala gaur nere guraso nezkontze urtubrena da la baita. Orduan beste zifra badauketela gehitzeko, baina bueno, e, ez daula. Buruak eh, ez dakit jolasaden edo eh, jolasori askotan egiten dizu. E, hori, zenbakiei eh, garrantzi eman, zer dagoen beraien atzean, e, Urtearen joan horretan ze, ze loturak dauden, beti ere oroitzapen haiei lotuak. Bai, egiesan nahi zenbaki ikin asko naiz Eta, adibidez, anedota modun kontatzeko nahi behatzi hogeita behatzi zenbaki hoiek beti agertzen zaizkit. Nire guraso kiltzien iraiako behatzi baten eta goizero nahi gabe ere beti behatzik eta hogeita behatzetan erlojo ikusten dut. Eta do bi urte ere e, bebiko lasterketa egin behar nuen e, nire dortsalhal zenbakiean behatze hogeita behatzi. Ordun bai, ematen diet bastante e, bueno, asko fijatzen nahi zenbakitan. Bota entzuteko irrikitan bigarren aldiz. Kaixo ama, Kaixo aita. Konturatu naizennerako lau urte pasatu dira azkeneko aldiz gutu na idatzi nizuenetik. Hemen nabil ni urtero jendea xasatzen idaz dezaten eta ni naiz gehienak kostattzen zaidana. Haurten berrogeitabi urte bete ditut, eta inoiz baino gehiago sentitudet zuen falta. Berrogeitabi, ez diru di zenbaki berezia ezta? Baneretzako bada. Berrogeitabi urtera iristeak nere bizitza bizatitan banatuta ikustea ekarri bai dit. Hogeita bat urte nituenean joan zineten, duela hogeita bat urte. Momentu honetan bizitza horrela banatuta ikusten dut. Hogeita bat urte zuekin eta hogeita bat urte zuek Eskerrak gauzei huelta ematen ikasi degun, eta hogeita bat horri ere eman dio dala huelta. Ogeita bati gulta eman da amabi atera zait, eta amabi zenbakiak beste esana potolo bat hartu du nere bizitzan. Amabi urte bai dira gu ere gurasu bihurtu, egin, sortu ginenetik. Gurasu gutuna lehiak eta martxan jarri nuenean ez nuen pentsatu nik ere gutunak jasoko nituen nik. Gaurkoan ere hemen gaude, zazpigarren aldiz lehiaketako sariak banatzen. Nik zuei idazteko behar handia izan dut urte hauetan, baina badaki zue, nik bezala beste ere behar hori izan dute, eta beraien guraso idatzial izateko bide bat izan da zuen omenez sortutako lehiaketa hau. Zorte naiz nahi jendea singuratuta nagoelako. Ekaitz eta iratia ipatu nahiko onituzke gaur ere, lehiaketan parte bai dira dagoeneko. Gaurkoan gainera bilagun berezi etorri dira gurekin momentoek elkarban atzera, amaia eta leire. Leirek aspaldi esan zidan gustora joko zuela pianoa gure italdian, eta nipozik, Horrelako jendea behar eta nahi dutetan nire ondoan. Eta amaia zer esango dizuet. Duela urte batzuk txiklikera etorri zen ume batzuekin antzerki egitera. Horrezagutu genuen, baina azken honetan gehiago ikusten dugu elebistan, iragarkietan, pelikuletan, kortuetan, pentsa. Ahorreko irean, sendabibara juntan txezeon, zeon, eta bideo guztietan. Oso pozinago gaur guregon bidapena onartu eta orkezpen lanak egitera animatu delako. Gerturatu diren guztiei. Parte hartu duten guztiei, nire ondoan dauzkaten pertsonei eskerrak eman nahiko nizkieke, baina ez dakit nola. Zuek zuek uste duzue badakitela senbate estimatzen ditudan. Aurten guraso igutuna idazlan lehiaketa aldapan gora egin zait. Hasiran jendeak parte hartuko ez zuenaren beldurrez. Gero ze gutun mota irakurriko nituen pentsatuz, aiene, askotan masokismo puntu bat dauketela iruditzen zait. Gutun potentea jasotzen ditugu, barbak mugitzen dituzten horietakoak eta nik ez asko behar barruak mugitu eta zuek utzitako zulu hori haunditzen joateko. Egia da baita ere betizeroa jikasita eta indartuta ateratzen naizela honetatik, eta orten ere ala izan da. Gutun zoragarriak iritsi dira, lanketa sakonak, eta pertsona berriak ezagutzeko aukera ere izan dut. Denera ama, berrondela zazpi gutun jaso ditugu. Amasei elduen kategorian, emezortzi gazteenan, eta berronda berrogeita mairu aurren kategorian. Hortzuen marrazkietan berriz zaita zazpi izan dira. Bueno, ez nua gehiago luzatzera, bestela espertuko zaituztet garkoan hainbeste zenbakiekin. Ametxetan topo egingo dugu gaur gauean, maiteza justet. zergatik antua, o? Uh, Kantu hau... Emozionami naiz. <laughs> Gure ama ikeragarrik usta dizitzaion. Eta beti goratzen naizenen beraietaz, ba... Ola, euskal kanta potentena hau, hau etortzen zai burua, eta gadetu zen idatenen baze ze kanta. Gehiegi pentsatu gabe, hausia etortzen zaiten. Ba, momentu guztiak bai, baina berezik hau berari eskenea. Bai. eren lamini ja ipui saharre piperreta hestia Erre... Emozioak transmititu daitezke idatziz, edo transmititu daitezke marrazki bidez, edo beste modu askotan. Itxarok harbi zenuen, ez dakit lehenengo deialditik zabalduzen ala lehiaketa, Baina garbi zenuen 0 e, urtetik e, mugari gabeko pertsonentzako leak eta antolatu nahi zenela denok dugula jaiotzen garen momentutik e, emozio, bizipen, zorrun bilotsua gure gure barnnean eta denok izan behar dugula aukera hori hori kanporatzeko ez e, txiki txikitatik hasita, eta beharrezkoa tara eta eta garrantzitsua dela hori. Bai, egiesan, e, bueno, asiran idatzizkoa izan zan, ba, maila bajarri barra izan gendu, no izan nun, e, sei urtetik aurrera pentsatu nun idatzeko ja kapazitatea bat zeuketela, eta marrazkina asira baten ez nun, zaiten ez e, burua etorri, eta izan zan, alaba, alaba txikinan gauza, asarra bintzeiten, zan zen, aman, nik nahi dizut zerbait gesea, maio nik ez dakit idazten. Eta, esan nun, jo, eh, bain marrazkibidez, eta hola, hola izan dana, Ordun ba, ba bai ematen da aukera hola zerotik, ba, Eunda piko urtean, izdet, ba. eunda piko urteko pertsona batek bizi daunak idatzezake bere urase gutuna. Orduan, ba, bai, zabalduta dau, ba, esparo guzti horta. Zerotik zazpira bitarteen marrazki bidez, seitik amaika ama bi urte bitartera beste e, atal bat, aurten eskutitz e, asko jaso ditu lehiaketak, tarte horretan e, asko e, asular ikastetxetik, edo nostitik? Bai, axular lizeotik e, ia berreun gutun jaso ditugu, Gero ando aingo e, aitalarramendi ikastolatik ere beste batzu jaso ditugu eh gero ja gazten kategorien loin azpetik eta gero jakintza ikastolatik ordiztik ere ume batzu parte hartu dute. Ordun bueno eh bai Gustora. Seitika urte arteko tartean malen Arab madero izan da, e, saria jaso dena taipamen berezi emantzaio Maialia Zurmendi Mendizabali. Mm. Gerak hasi izango dugu berarekin hitzea itzeko aukera ta kontatuko dugu zergatik eh neurri handi batean jasu duena e, aipamen berezi hori eh 12tik 18 urte bitartean handia dago. Baina bat konturatzen da, e, amabi amairu urteko gaztetxoak, gai direla askotan, e, amazazpie emezortzi urteko gaztetxoen mailan emozikoak idazteko. Bai, e, tartea ondia da ez da, e, amabitik emezortzirakoa, ba, pentsa, nera bezaroaren asiratik amairarako tartea da hori, eta segi urte ditan, ba, garapena ikaragarri izaten da pertsona, pertsona baten baitan ez. E, ala ere iruditzen zaite e, nik irakurri nituen gutun asko oso oso onak zirela, eta gaur emene irakurriko dituzten biek nigan zerbait e, sortu zuten, e, zikaragarri eragintzidaten eta garbin euken e, lehiatzeko moduko gutunak zirela bainoarena eta bai usu naiz eta biek, ba amabi eta amai urte izan. Bueno, itaro bi karrittu ginene epain- mail e, lan ederrak e, asko e, bi hauek noare eta usxena bere iizi genituen ba, idatziako ondo daudeako e, originaltasuna handdiz, bai batak eta bai besteak oso modu ez baina originaltasuna ondiz, papereratzen dutelako beraien barne mundu hori eta edukiz beteak dadelako e, modu ez berdinean e, esan e, egiteantelako ez hori zenbintzat, e, nik neukan e, sentsazioa eskutiz guztiek esatente, baina hauek e, esandako hori bete bezala zuten. E, eta oso modu ezberdinetan e, transmititzen zuten gai ziren, edo gai dira transmititzeko ba, sentitzen duten e, hori. Bai, azkenen e, nik usten dute hor lehiaketan aurkezten dian guztik, daukete, gura e, ba, soi esateko zerbait, eta batzutan, itz gutxikin edo itz desberdinekin zenbat gauza esaten dien. Orduan e, nik ere bigutu hauek e, lehenengo irakurraldin ja e, hartu nituen irabazle bezala ez, ez da zer esaten duten bezik eta nola esaten duten eta eta nola iristen dan gure barruaino esaten duten guzti hori. Eta ekaitzek esan dona 12-13 urte baino 18 urtekoen batek partoatu izan malu aurten ez dela ion 18 urtekoek eh nikuztetala ere hauek izango e, zila irabazlek. Noa barantiera nahi esteran, zorionak. <laughs> Oain bai, zorionak, Noa. E, ekaitz, zuk bazenekin aurrez, gelan zenitun aurrean, Noa eta usue eta ez zinez erresan, e, ba, sariaz, edo berizizire nik beraien latnak, eta aste hori nola, ba, nola no, pasazen notean. Nola, la. la. E, claro, alde batetik, e, ziurtatu behar genuen, sarionaketan e, izango zirela, baino A, e, azken arte intriga edo jakin minori mantendu nahi genuen eta nola da e, lortu benuen. Noarekin zailtsiago izan zen, ba, beste egiteko batzuk ere bazituelako larumatean eta ordu berean. Noa, antzerkia ere emozioak transmititzeko tres nagokia da antzerkian aritzen zara larun batean bertan goizean sari banaketaren ordu paretsuan e, entzaillatzen ari sinieten arratsaldean at, bazenuten usurbean txokian aurkezteko e, lan bat antzerkian ibiltzen zara gustora e, bada emozioekin lan egiteko beste modu bat Bai, dudaik gabe. Eh, norbaitei kostatzen bazaio idaztea edo marraztea edo esatea zuzenki, ba antzerki bidez Ba, oso modu politia iruditzen zait, e, emozioak adieraztea. E, bueno, alako egun batean lehen kontatu dugu bezala etortzen da e, gelara. E, ez dakitek proposatzen dizue e, leiaketan parte hartzeko aukera. Animatzen zaitu uste, zetzen dirrigorrezko lan bat, etzen. ez zen? Ez, borondatezkoa zen. Borondatezkoa, nahi duenak e, egiteko. Eta, eta ze pasatzen da noaren burutik. Bueno, ba, nik parte hartuko dut, edo ez, edo banoa etxera, etxean kontatuko diet, ez dit kontatuko, nerek aseasiko naiz lanean. N nola izan da e, aurrean dezongutun ederrori sortze bilarteko prozesu hori? Ba, nei pertsonalki asko guztaren zait lehiaketatan parte hartzea. Eta, ja, esaten digutenen lehiaketabaten parte hartu dekeula nire buru nazten da, hau indeket, hau, inek, hau, inek, hau ez, bueno, hau beto geitzen da, eta gero etxeen jundakon konta huideiak, ta kistan kakanastia. <gülüyor> erronka berri bada, lehiak eta batek proposatzen digu egiteko bat, eta erronka bada egiteko hori, alik eta ondoen egitea, eta aldi berean, tresna bat izan daiteke, baskotan egunerokoan, ikastetxek eskaintzen ez diguten sormenerako erako tarte hori bideratzeko? Ekaitz, lehiaketekorretarako ere balio dute? Bai, azken batean, egunerokoan ikaske hainbat eduki, hainbat gai ematen ditugu, eta lehiaketak izan daitezke ba, erronka politiak ikastenari garen hori ba, bideratzeko, ez? E, batzutan e, gaia jarriko digu lehiaketa horrek, beste batzutan gai libre izango da, baina hori ere politia da, askotan gai librea e, izatean ba, zeuka ukeratu behar dezu, ba... E, eraginkorra izango den gai hori, nola esan, zer esan. Eta bainik uste, ba, erronka bezala hartzeko ere politia dela. Beti ere, obetzeko grina horrekin. Sekulako na, kakanastea zendun, gauza asko zenitulako esateko, nundik asietzenekilako, nola bidiratu, e, zertzen, nasketa horren e, jatorria. Gero nasketa bat atera da ere. E, <laughs> e, Ideia asko, alde guztitatik. Eee sentimendu barrun sartu e, nolako e, bere zitasuna jarri, ez ekaitze izatenan bezala, e, saio bar da e, pertsona batek beak bere puntu edo bere ikutsuue jartzen eta ba, nun dio ikikusu hori jartzen pentsaen hor dengorazko pasan nu baino ba, lortenan. E, errezetaren e, ideia, e, nondik sortu zen? Etxean e, joera bat e, sukaldean e, denok eskuartzeko joera, e, pastelgintzan aritzekoa, nondik sortu zen errezetaren ideia? Ez, ba, nire gurasok Ameriketa juntzienen, nire ama konta hoziten, ba, bere lankide baten emazte, gaieta batzuk intzik ustela, oza, eta e, proba hozikula, eta barrungeitu zitzaioa e, zaporea, eta etxen iten ditugunen, ba, e, goixotasun horrekin iten dituta asko nabari da, errez eta hoiek e, irudik hauna izan ditut. E, eskutitza amari idatzi diozu, baina gaur argazkiak ateratzera ita etorri da. <risa> <risa> e, irakurriko dugu amari idatzi eskutitza, baina gero pentsatu aitariere begitara begira zerbait esan beharko diozula. Aterako da ez da zerbait. Bai. <risa> <risa> <risa> e, Nua, nahi dezunean, eh? gustora entzungo dugu beste benguk ere Eskutitza, nahi ezunean. Ama, zerbait esan nahi dizu dala uste dut. Gaieta berezien errezeta. Osagaiak gaiak, eun mila gramo esperientzi. Berreun mila gramo maitasun. Bederatzireun eta hogeita mezortzen mila, bederatzireun eta berrogeita iru gramo goxotasun. Irureun mila irureun eta larogeita zazpi gramo lezio. Bost koiarakada aitortze zoragarri. Gozatu dituan momentu guztien dosiak, eta bi pultzaldi zuke mandako hutsu magikoe. Prestaketa. Hasteko gozo-gozo nahastu esperientzi eta amaitasun esentziak. Gosetasun hobea horia larean, labean edo mikroen labean sartuko dugu bos minutuz. Berreunda hogei graduan ondutako horiari lezioen esentzia nastuko dugu. Jarraian asierako narastea eta oraingoa narastuko dugu ore berri bat lortu arte. Kolore eta bizitasun pixka bat emateko, aitortzeko jarrakadak botako dizkiogu, honela kolore askotako masa bat gelditu beharko ditzaiguke. Hau begindakoan, momentu zoragari horriek botako dizkiogu eskeronez zipristintzeko. Azken pausura eritxe horretik, Jarri masa moldeetan eta labean sartu oge minutuz emdalar graduetara. Ezaztu bost amar minutuz ozten ustea. Azkenik nire pausuko gogoen iritsi gara. Hauts magiko horiek gaietan gainean bota purpurina balira bezala. Gozatu eta honekin. Badakit ez duzula ezer belertzen, baina berdin dio. Errezeta honekin esan nahi dizua na eseteko hitz egoki batago. Zu sorgina zara, baita harria zara, eskerrona azaltzen didazu, azkarra zare, indarra handia duzu, bai mental, bai fisikoki, zebre buruaren gauntzinisten duzu, arroz haure zaren ataz, behinetan sorgina zarela pentsatzen dut, eta enez bateretan amutzen, hitz egoki aurkitu dudala uste dut, sorgina, baita zaitut ama. Azpalditi gatoz urrumeragoaz Azpalditi gatoz baina Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan hautsak izan horriegi gaude ez zuretarako gaude baina edo zeniet ze Haukeargitan hau txan izan Noa, lehenengo aldi altzen, Amari sorgina dela esaten diozuna idatzi bidez edo aurretik ere esan izan diozuda Amari Ama, sorgin utxasa da, moduriko xoenean <gülüyor> e edo berak esaten dizuzuriak oso gauzak, nik behar bai deitu diot sorgina e, behin baino gehiago eta berak ni ere baita deitu naho sorgina, baina iratzi zinu ez ez gau aldi. E, ama oso ondo ezagutzen dezula nabari da e, eskutitzean e, berari buruz, berat deskribatzerakoan aipatzen dituzunak, oso zehatzak direlako, hau da ez dira e, itz, haundiak ez dira, itz, potoloak eh, askotan eh, ezer esaten ez duten betiko itzorio, baizik eta zeraztasun osoz aurkitutako eh, eta bilatutako hitzak eh, dira. Eh, niretzako horrek sekulako indarra du, eka itz? Bai, eh, bai, eh, nik eh, gutu naulenengo irakurri nuenean eh, sekulako astindua eh, sentitu nuen barruan. Eh, Gooratzen ez gainea Azkeneko klase ordua eman, ba, ordubiak eta laur denetan, ordubi la ordubiak eta laur denetan <laughs> ebukatu e, nuen e, klasea egun hartan, eta ba, korreoan sartu nintzen, eta ikusi nuen ba, noraren gutuna partekatuan eukala ez. Eta, bueno, ezin izan nioen bulkadari eutxi eta ireki egin nuen. Da, lehenengo sentzazio izan zen zer egin ditu neska honek? E, lehenengo itxuran ikusten nuelako leherroak etze duela ezkerretik eskuinera e, idatziak eta haunek poemaren bat egindit, e, buf. Baina itz ez itzidakurtzen hasita e, bere ala harrapatu nein duen, bigarren esalditik esango nuke zerbait esan behar dizudala uste, uste dut. dut. Ez dakit e, berak e, ez dugu hortaz e, itz egin, baina ez dakit berak nahita zuen, Baina niri oso oso barrura iritsi zitzei Esateko modua, ez ez? Da, gauza bera esatea zerbait esan beharri zut, edo zerbait esan e, nahi dizuela e, uste dut, ez? E, horra rapatu ninduen, eta gero, RZ-baten e, itxura guztia du, oso oso ondo aukeratu ditu ba, termino guztiak, ez? E, osagaiak guztiak ez tira gramoak, ez? Egun mila gramo esperientzi, berreun mila gramo maitasun, Baino gero bosko ilaraka da e, ipatzen du, e, bi putz e, oso oso aberatxa eta ederra iruditzen zait, e, orea, masa, nasketak, ozten utzi, eta gero bukaerako bukairako sorgin itzarekin egiten duen jokoa, e, niri pertsonalki sorginakain beste gustatzen zaizkidanean ean, ba, ikaragarri ederra irudituzitzean eta... Ba, jarraian lau bostaldi ze irakurriko nuen, gutuna, egia esan, eta gero e, bera artean ba, oraindik ez dut askorik ezagutzen ez, hau ba, duela hiru ba, aste edo lau lauazte irakurriko nuen, e, lehenengo edo bigarren aldia zen, bere testu bat irakurtzen nuen, aurrez e, ipuin mitologiko bat idatzia zen, oso polita ura ere, baina honekin ba, astindu edera eman dit, eta esango nuke ikasle bikain asko izan ditu dela, asko arritu nautenak, baino ainikaslek astezko lik ez dut izan normalean ba, batxiergoan edo laugarren mailan e, aritu naizelako, baino lehenengo DBHko ikaslea izanik ba ikaragarri ederra iruditzen zaite eta asko motibatzen da ba, ba laguntzeko, ez? E, aukerak emateko ba, idazten jarrai desan eta bere sormenari ba, bidea, ez? Eskaindi zaion. Eh itxaro sormen leiaketa bada baina e... Oso, oso erreal, da, errealitatetik abiatzen den sormen e, lanak e, iristen gure eskuartera, eta no harientzun ondoren hemen kontatu duena orain diketan ikustet bere lanak e, pixua hundia duela eta, eta garrantzia hundia goa duela hau da, hor nabari da, errez eta ez dela sormen utxu bakarrik, berak amarekin eta etxean gurasoekin eta ezparekin bizitako momentuen e, ondorio erreala dela hortik sortu dena, ezta e, noa? Bai, Eh, berakontatu dugu e, gaieten jatorri hori zein den, gaietak egite gustatzen zaiela eta pentsatuz hor kontatzen duena eh, erreala dela sormen bihurtu du baina avia.r real batetik eta ezagutu ditugune eh, eskutitz guztiak ez badira ere gehienak, e, jakin badakigu atzean kontatzen duten hori eh, avia.r real batetik sortua dela. Bai, nekiragununen ere bat eh, ekaitzek san dona ze ona, zela nona. Eta ez bakarrik sormen lana, sormen bezela ikaragarria da. Baina transmititzen duna oraindik gehioda. Da eh e... pasada da no, de neta. Nikira korren unen gelditu pasauta. Banekin bat bereziez etorrela, zekaitzek senten dijo bat. Oso oso berezie dana eta zuk esan duzu zerbait esan nahi dizudala, hori nire gelditu nitzen. Jo, zera, uste dut, ez? Mm -hmm. Estala Eh, esan behar dizut, eh, obligatuta hau edo ez, eh, uste dut eta gero bukaeran, gustatzen zaipia, desaten dionen, eh, badakitez dezuela zer ulertzen, baina berdintzait. Vuelta horik, bai. Nik esan, dizut, esan behar nizuna, eta zuk ikusiko zu ulertzen dezun edo ez, baino hortxe. Nik botadet, eta ustu naiz, eta zu jaso, bai, hortik jaso eh, behar dezun guztieez. Eh, zora garri, zora garri da, bai. Amakze esan dizu, eh, irako, entzuna zuen eh, eskutitze, edo banak eta momentuan entzun zuen, bai? Eh? lehenengo aldiz eskutitza, edo ekaitzi bidaltzerako irakaslegitza ja etxean irakurri zenien, e, ezaguna zuten e, gutuna? E, bai, amak baizun e, ezagun baizuken irakurri eta iratzi eta bukautak irakurri zen, baino nire haitak eta nire izbak etzokien irakurri <laughs> eta xarri banak e, entzun zuen lehenengo aldiz. E, Zer santizune amak? <laughs> Endegarrez en bukau zen. Zerak, zelak, <laughs> Ba, oso politezala nesan zitenta. Ba, uste bein bemetiko eh demuestra diotela ba, berekiko daketen erlasia. Se sansi sunaitak. Eh, <gülüyor> <gülüyor> zagit. Wentubertanenez goberatzen. Lanbikaina egin dezula zalantsari gabe, Itxaro, itxaroaintzari zaite ez dakit ala sortu beharko litzateken. Eh, gurasuek ere semealabei E, kontatu beharko liek e, zerbait, akaso zuzenean lehiaketaren helburua hori zangabere hori ere lortzen du e, noak amari irakurri dio edo amak irakurri du zuzenean noak idatzi diona eta ziurrenik ere sentitzen du bueltan e, alabari edo semeari esateko e, zerbait esateko gogoa hori e, ere lortzen duela lehiaketak bai, e... aukera dagoenean bentsat hartu eman hori egoteko bai E, planteatu izan dut, e, jartzea beste atal bat gurasoek semea alabai, baina nire buru eda gurasoi idaztea. Duela lau bat urteola nero sabak izan ziten. Joseatik ez tezu jartzen, alderantzizkoa zen, ikustet behak dauk la beharra alabai idazteko. Planteatu izan dut, baina ja honek dauken dimentsioa ikusita, ez tezu beste maia bajarri ezkeo, beste bestera batean ezkio, zaie, zaie ikusten dut, baina bai iruitzen zait gurasok dauden momentun, Guraso kondo dauden momentu, nez, askotan igualdea, bat, atzein berrao dauketena idazten zaieo, gaixo dauden nahi, bulta hori oso politxe izango ditzatekela, esak. Nik beste zure ama sorgin hori, zenik ere uste sorgin eba e da lapiskat, zango <laughs> ni hoke bultane, haber eh, animatzen den idaztea. E, no, honek guztiak ze zesan hagi izan du zuretzako, lehiaketetan parte hartzea gustatzen zaizu, kaso honetan, lehiaketan parte hartu, zure lan oso baloratua e, izan da, horrek ze suposatzen du, e, noa rentzako. Motivazio bat, eta e, lehiaketetan parte hartzeko e, griña hori. E, nik egaitzi entzunion e, zure kasapiskatez agututa, eta bueno, asko gehiago ere badira e, jo balaude pertsenatzuk behar dituzenak sormen espazioiek eta eta bultzaila horiek. E, Kaso honetan, e, noari ere antzematen zeniona. E, Badan eskabat, ba, ba, kanporatu behar duena, sortzeko gogoa duena, e, idaztekoa edo antzestekoa, edo bueno, e, sen artista hori ez da? Bai, nik usteet noari eta noa bezalakoei ikasgela txiki geratzen zaila. Eta askotan e, irakasleok, ba, ez hor, errendiarazten ditugula gure ikasleak, eta gure egiteko izan behar dela, ba, ikasgelako ateak eta lehioak zabaltzea, eta ustea, ez zabaltzeutxarekin beraile bakarrik, eh, joango dira eta guk zeru eskaini behar dugu, egin egindezatela egan. Antzuz lana, ondo? Oso ondo, ikaragarri ondo. <laughs> Zer zenuten behas ainen? E, Anita Lozok zuzen dutako kletaren bera eta kletaren bira horretan noak zerra egiten zuen? historia xartu mm, gendea historia sartu gehienbate. Eh, no lanimatuko sentitzke zure adinkideak, e, ez da oo antzerki bidez edo idatzi bidez edo marrazki bidez, ba, ba parte hartzera pentsatzen telako, zuk egiten dezun horrekin asko gozatzen dezula eta eta, eta ingurukoak ere gozatuko luketela jarriko jarriko balira. Bai, ba nik, em E, Gomen daukonien, beraiek aurkitzea gustatzen zaien zerbait, hoi kirola, e, ezakit, idaztea, poemak idaztea, edo berdin dio tantza, eta, ba, edo zein gauzan bidez, ba, zure sentimentuk e, e, adieraz ditazkezula. zula. Ba, hori, ba, guztoko dezun zerbait, itea. Gelakidek ezagutu duten noaren e, lana? Bai, pasa den. Az, irakuriz, ez, azkenen ez, bai, e, irakuritza iguales. Azkenen es, irakurtzeko ginen gaina esan genuen. Gero irakurriko dut azkenen baino bai, bai, orain esan dezula e, aste hontan, aste bertan e, irakurriko du. Bai, bai. Lan tres nazuraragarria da eta. Oso, oso. Eta ba, adinkide berdineti berdinera egindako norbaitek baitek egina dela ezagutzea ta eta bertati bertan bai, lantzea hori. Gainea e, asko landu du e, bateztere noaren e, klasean IA denek e, parte hartu dute leiaketan e, eta de, ia gehieneke aurkeztu zuten e, leiaketara oso gogotsu e, kontuan izan da ba, orondadatezko lan bat zela eta bai, e, giro oso politia sortu da eta orain e, ba, asko postu dira ba, noak e, saria atera duelako eta ba, denak e, e, entzuteko irrika herrikatan daude. Noa zorionak.? ha ido bañar sus luden no encontrar ya da sin alar te gustaría tan aunque y san zikillara peko macha zuretzat arbasoen laratza zuretzat beti zan bebi maiatza zuretzat egin nahi dugu dantza zuretzat txorien iparroratza zuretzat hontzen doen lorratza zat erorien esperantza zuretzat egin nahi dugu dantza esku batek bi ondwar tek bakak ko tan saria itxaroez ta nahikoa eh aipamen bereziak e, behar dira eh sarien seinale leiaketak e, baduela baduela eh mamia eta eta parte hartzaiek oso modu maila altuan erantzuten diotela eh leiaketaren neurriari ezta baia azkenen gure leiaketan e, irabazlea ez da bakarra sari dune bai, azkenen sari bat eman beharzaio eta orrduune aukeratu berdezu bat, baino niretzko irabazlek aurten behintzet e, bat baino deixente gehi e die. eta heldun eta gazte kategorine aipamen berezie dutenak neretzko die e, irabazle bezainbe sari dunek ez. Lehiaketaren sari banaketa gainera horretarako aukerea ematen du, nik uste, e, saririk ederrena idatzitako horri e, haotxa jartzea dela, e, aipamen bereziek baditu baina aipamen bereziez gain, eskutitz gehiago ere irakurrizaren e, sari banaketan bertan, ba, entzunak izatea merezi dutelako. Bai, e, aurten, e, ber, urtero jasotzen ditugu oso gutun potentek, eta oso e, irakurri behardien dien ez, baina aurten, Hai pa aparte, beste 3 zeuden eh ba pena baten zigunak ba ez, ez argitaratzea o ez zentzutea eta bai irakurri beste hiru oso sakonak eta oso politek eta eta bueno ba hoiek ere ba, irabazlek e, konsideratzen kontsideratzen ditugu, ezta? Euren artean oso ezberdinak, emozio mozio bakoitza norberarena da, hm pertsona bakoitza ezberdina da eta neurri horretan E, bizi izaten dituen emozita sentipenak ere, ez dira eta bakarrak ez da, eta horrek ere eskutitz bakoitza itza e, bakarra izatea eragiten du. Bai, azken nene izan daiteke berdine, baino idazteko komodue, bizi dezuna, transmititzen dezuna oso ez da. Eta batzuk hori, ba, barruaino iristen die, e, oso potente dieta pena bada badanak ezin, <laughs> ezin saritu izatea ez. Usue jorente Toledo, kaixo eta ongetorri itakara. Kaixo. Eta zorionak egin dako, egin dako lanagatik. Ezker gazko. Ekaitz, kunta idazu, zein dene usue? Ba, usue eta noari antzeko handia hundia e, aurkitzen dieten. Usu ere ikasle berria da, niretzat, eta klasean egoteko oso modu antzekoa dute biek. Nik ikusten dute biek, disfrutatu egiten dutela klasean, oso arretatxu egoten dira, bizi egiten dute, egiten dutena, eta edo zer gauza proposatzen dio dala ere, usu eri, ba, ilusioa ondiz egiten du, mimoa handiz eta... Eta, eta biziz, eta partekatuz, eta badakite etxean ere, ba, partekatuz egiten duela, ba, bere ingurukoekin, eta ba oso honeska atsegina atxeginat, eta, eta ederra. Marian Toledo kortabarria, kaixotan Kaixo eta horritakara, kontaidazun nor da usue? Ba, nire ala, ba. <laughs> ba, bizitza hontan izan dudan, oparirik, onenetakoa. Begira, orain gara, eh? Amatik alabara eh, <laughs> sentipenak eh, transmititzen eh, Marian Sorionak zuri ere. Ez kera kaso. Eh, eh, aipamen berezia eta aipamen berezia gaztene atalean eta helduen atalean eh, amala bentzako zuen lanak ere irabazleak, dira. Bai, eta egia esan eh, oso aberatsa izan da, ez da? Gure bio artekoa ez, etxean. Ba uste horriz e, esan ese ama euskarako irakasleak ekaitzek ba proposatu digu ba leiaketa batean e, parte hartzea eta gurasoen gutun gutuna leiaketan da nik ere ba ah ba, ba, euskaltegian ere ba lantzeko asmoa daukagu eta orduan ba biak aitugea lantzen eta bera e, berak tida batean egin zuen e. Eta ama, zukin aldezu bukatualdezutanik oraindik ez ba, oraindik ez ba, baina benetan oso oso aberatsa izan da. Eh, Marian aipatu duzu sariuanaketan ere aipatu zenuen e, euskaldigoko udale euskaldigokiko irakaslea zara, Nein. ikaslekin ere e, lanketa egin izan dezue. Eh, hala ere askotan e, eta emozioak tarteko eta norbere biluztea tarteko akaso lana egiten da, baina etxean gelditzen da edo norbere almuadaren azpian gelditzen da, eta askotan lan hauek e, zaiagoak dira lehiak batera aurkeztea edo ezagutzen ez ditugun pertsonen begietan e, jartzea, ez da? Ala da. Ba, niko horatzen naiz, ba, bono, e, sekuentze egin genuen eta landu genuen eta, iritsi izan eguna, e, ba, klasean idazteko. E, gu korrela planteatu genuen, klasean idatzeko dugu. Eta, eh, Benetan ikaslek zen olako eskutitzak idatzi zituzten, baina zoragarrik, eh? eta nik animatu nahi izan ditut, ez da, venga ba, e, aurkestu, aurkestu, baina, eta zoragarri zean, eh? oiek etxean. Ez Kauzaba da idaztea eta gero beste urratxo hori, ez da, aurkestea. Eta nik badaket, eh, herrian, eskutitz ederrazkoak idazten direla, baina urrats horiaz. Nik nere buruai erronka hori jarri nio baina, bai, eskutitz ederrak dare hor. Guxue, egaitzek eh, proposamena egiten egin zizuen ikaskelan, eh, garbi zen nuen, mm, bai, eh, parte hartu nahi dit eta parte hartuko dit? Buena, baina nik eh, amak esan ziten, ba, etxen ja esan da ziten, eh, inbazola. Tarneti ahundako ban leingo gauza beha esanion. Ta horrun ba, ba erabakinan ba itea. Bide eginmen zenuen. Bueno, gustatzen zaio usueri idaztea eta barruan dituen pentsamendu hoiek eta paperean jartzea gustatzen zaizu. Bai, asko gustatzen zaitu. Ta hieran ba, gauza gehi ona jarri, ma, aitatxo banekin kabrea uzan. Ta gauza gehi <gustit> ge ge jarri nitu on tarne ba, gauzatu borra on <gustit> Usu eskutitza ere oso oso ederra da, noaren gandiko oso ez berdina, baina sormen lan batean oso erreala, zuzero esaten ez da, aita asarratu egintzen, gauza gehieki kontatzen ari nintzelako, e, hori du eskutitzorrek e, ederra oso erreala dela eta hori osondo transmititzen dezula, da irakurtzen duenak, badaki e, usuek kontatzen dituen xetasun xe horiekin garbi dago esaten duen hori benetakoa dela eta horrek sekulako indarradu. Bai, bueno. Ezan ezan norean. Nik uste, gainera, ama ala izan da, e, bizitzaren bi fase, ezta? Usuei ja bezaroan sartu da, eta bueno, no. ja gurasok ez gera imperfektuak. Ez? Asko maitea gaitu, baina ez gera imperfektuak. Eta guk ja, beste fase batean, ezta? Ja, helduak... ja, hainbeste maite dezun jendea, badoa, konturatzen zera, bo, bizitzan ja urte asko pasa direla, ja horraztentzea zen, ba, falta zaizkigu, eta orduan, ba, eta hori ez, e, ere esan zuen bezala, da? gure fasean ja da gurasoi iberriz ere eskerrona. Baina, ze heldua ez da, zintzotasun hori hau da, gurasoak etzarete perfektuak, eta zuei esaten dizuet bigarren pertsonen, ez da, e, itz bidez, begietara begira, e, jakinta, Eskutitza hori ere, beste batzuk ere, irakurriko dutela, baina e, eskutitzaren koloreak horretan antzematen direla, ez da, e, e, imperfekzio, perfekzio, e, harreman horretan. Bai, <laughs> Marian bultzadatxo bat izan zen, zuk esan zenion Alabaria urten idatziko dut, Eh, bereziak e, tarteko beste urteren batzutan ere alegindu zara, eh, aurten garbizenuen zerbait egin nahi zenuela ta oraintzi diguzu zergatik. E, alaba etorri zitzaizunean kontu bertsuarekin, eh, batura horretan e, guztiak hartuko zuen indar berezi bat, bai, bai zure bai, aldetikako lanak eta baita huxuen. Aurritik ere ja lanak. baneukan asmoa, ez? Ba, nik eh E, itxarroke antolatzen duen e, lehiak honen berri baneukan, beti e, itzonak entzunda, baina iaz sari banaketara joan nintzen. Eta zuzenean ikusi nuen, eta orduan, e, geniera, ba, Euskaraldia ba, e, denlata, herri ba, batzordeko ba, whatsapp taldea geneukan, eta ateratakoan ba, e, idatzi nuen, ba, izugarri gustatu zait, idazteko kogoakin ateran ez, eta beak jarri zidan. Iratzi, merezi du. Eta orduan duan, ba, bai, idazteko azmoan naukan, udan, lazai-lazai, aipatu nuen, ba, u, udan beti ablita zera ogoaten gera, nigerilekoan lasai lazai, lazai oten eta han idazteko azmoan nauken. E, Itzaletan patxara-patxaran, baina e, agustuen etorri beharra izan nuen, ba, ba aita, baia ja, hor, e, berosa karroiekin, asko jetxi izan, ingresatu berra izan gen duen, eta etorri beharra izan nuen, ez da? Eta gero ba agustun joan sitzaigunai ta orduan ja naukan gogo horia premia. Dai, e, premia. Gogo ez bai, gogorra idazketa bainaldie beran ederra pentsatzen dut. Bai, bai. E, asko kostatu zait, hori ba ikasleekin hasi nitzenean lehenengo parrafa da. Ba. Lortu none idazte, bestu kidaz osoa. usoa urrengo unean ere bukatu ez zutenak, bukatuta ekarri zuten eta nek lehenengoa. Ba nola hasi? Eta banekin nola bukatu? Ba tartekoa gogorra da, ez da, fizikoki ez da ba, goen, ba. aita bezalako pertsona batekin ba, e, elkarrizketan ba. zuzenean aritzea. Da. Baina hor daukasun korapio hori eh, askatzea, ez da? Eta nik uste lagundu didala. Eee, e, nondik asiko gara? Bota usue, mm. venga. Kaixo aitatxo eta matxo. Egunero, ordu oro, minuturo, segunduro, mila vuelta amaten dizkea ondero uruari. Gaur, tutoretzan, gurasai buruz aritu gara Eta arratsaldean gurasorik abezerri izango nintzateken galderari erantzuten saiatu nahez. Neure burura, milaka erantzun etorrez zaizkit. ma erantzun guztokena, hausia izan da. Nik, nahiago dut daukadan bizitza izan, dituan guraso zar, maia gatorra bekin. nintzenetik, 2007ko ekainaren oaita irutik, nire ondoan zaudetela labadakit. Aholkoak emateko, ikasketetan laguntzeko, lagunen harremanekin laguntzeko, gauzak erakusteko, gu maitatzeko... Horrengoz pentsatuko duzue guraso perfektuak zaretela. Baina ez, dakizuen bezala inorez da perfektua eta zuek ere ez. Ama, badakizu desastre ebutsa zarela teknologia berrietan. Bai mugikorarekin eta baita ordenagaiuarekin ere. Ez dakizu argazki bat behar bezala ateratzen ere. Zuko ateratako argazki genetan zure behatza ateratzen da. Amonak ateratzen dituzu bain argazki hogeak. Teknologia berri hauekin asmatzen ez dutzunean gure eitzen diguzu. Ana jari edo niri. Badakit esan behartu dana sekretua dela, baina aitortu behar duzu askotan gure esker egin dituzula egin beharriko zeinbatuan. Batzuetan prestegoten gara zure laguntzeko. Mea beste batzuetan ez dugo handirik izaten, zen entzna egiten dizugu eta zugortuan estresatu eta zure honetik atteratzen zara. Aita, mugkorraren kontua azalduko dizut. Aita, dakizun bezala, ez gara osodo konpontzen mugikora tartan sartzen denean. Muikorarekin ikusten auzu aldiro sutan jartzen zaa. Egia esan, ordu asko pasatzen ditut mugikorrarekin. Mea lana egiteko eta lagunekin hitz egiteko erabiltzen dut. Badakit, ez daizula batera gustatzen ni horrela ikustea. Maia jarri beharrean mugikorrarekin aritzea. Familiko azkari batean mugikorrari begira egotea. Lagunekin kalera atera eta mugikorrarekin aritzea. Baina aita, ulertu behar duzuna da zuere momentu honetan ezein izango zinatekeela mugikorri bebezi, bezik. Ni bizi ez naiteken bezala. Baina, agia san, naiz eta bestegarai batekoak zaretelako teknologia berrietan oso treak ez ezan. Eta horretaz gain, besteak atx batzuk ere izan, jarraitu zareten bezalakoak ezaten. Naiz eta gaizke abestu, abesten, dantzatzen, platerra arraro eta berezeak prestatzen. Nonaitik entzuten diren tzurrunkak egiten, burua sartu gabe eta motel-motel igeri egiten. Naiz eta txarrak izan eta balei bakar bat ere saskian esartu gurekin saskalean jolasten. Eta batez ere, gumaitatzen. Maitasun osoz, zuenala. alaga. Bede datziak tamar Uda asterantoan Koiz batean Hame txekin borroko Oeraino eguzkia Talboan norbait aukatu rumaka Banoak aurkoak unan diara. Zalagunak da, da bernan dire ladio maizak Agia berandu noan Ipe loze hosti diro aldiru azkena Tenga bat, bagoaz Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz, Besti berri bat iraztekotan Hastuko ez du gulura Hastuko ez du gulura bidaltzerako eta leiaketan aurkesterako usue Gurasuek ezagutu zuten eskutitza Itaren aserrea zetorren e, aurkeztu aurretik Edo aurrekoan saribanaketan entzun zuelako Ez aurretio, ba, bueno, ba, nik idazten non, eta idazten, idazten nonen, ba, konta buiten izuen. Ta, ba, <laughs> ba, gauza asko idatzen ditun, eta azkenen, ba, gauza atzuk, nera eta ez da ezken gustau. <laughs> ta, arduan, ba, borratzen hasi nintzen. Azkenen, ba, bi horrikoa gutun bat, ba, horri batekoa bi horrikoa <laughs> horiek isilpian gordeko ditugu. Interpezioa asko nun baita. Interpezioa asko. Horri <laughs> <laughs> zensura esaten zailo, eh? <laughs> <laughs> <laughs> Gildik aizakara e, Itxara hori ezberdin eta oso oso polita Oso polita, zoragarri, garri, eh, e, zorionak eskar, eskar. E, Eskatu dizut mikrofona pasatzeko ze e, Boa irakurri do, baina neie gustatu zitzaiten alengon Saribanaketan izan zan Ez nola irakurri zoma, ezeko eta nola beidatzen zionamai irakurtzen zonen Hani emozionatu nindun esaten zona baino gehiago horri begira da horrek eta nola patxara horrekin beha ibeidatu eta beha izaten zion da gustatik inbidi eta dana pasatu nola no. baina nik esateko aukerek ez dauketelako nik ez dauketelako lakoik jaso momentu zez hori ba, bueno, aipatu nahi nun eta, eta hori, ba, oso politi oso zora garri izan zan Lehiobat bera taliobat kanporo Herrepidean gauk berri Egoi hori da lehiaketa honek duen e, beste indargune eta saribanak eta bera ere eh emozio lanketa e, bihurtzen da batetik itxaroke esan dutenagatik irakurketa horretan E, alaba semeia izanik eta aurrean guraso izateko aukera izanik eh kasu ere ze ondo egintzen transmisio hori ezta zuzenean irakurtzen ari hitzaien eh e, amari eta, eta itari eta bestetik marianek esaten zuenagatik eh jonik iaz izan nuen sariwanaketera joateko aukera aurrekoetan ezin izan nuen, ba beste arrazoi batzuengatik eta sentitu nuen nire lagunei hori kontatzeko behar hau da. Atera nahi saribanaketatik eta ikaragarria, ikaragarria izan da. ezta da, e, aurrekoan genuen pena kaso hori zen, e, jende saritu, erritar sarituak geundela eta gertuko e, gutxi batzuk eta orbukatzen zela saribanaketako parte hartzea. Baina deialdi bat e, laua izetara, ez da e, saribanaketa, saria jasotzen duten zarago e, opari bat dela edo zen egin Herritarrantzat opari sentimendu emozio opari bat. Hau da, ezagutzeko aukera ematen duelako jendeak herritarrek idatzi dituzten eskutitzak ezagutzeko aukera ematen duelako eta gero ba, solasean aritzekoa, ez da, entzundako horren inguruan solasen aritzeko aukera ematen duelako. Altzorba da sari banak eta bera. Bai, eh, balio erantsi bat eh dela sari banak eta sari banak horrek balio erantsi bat ematen diola sariketa berari, ez? Eh ondo esan duen bezala itxarok nik ere herreparatu nion e, usuek nola begiratzen zion ez, e, bere amari. Eta aldi berean ez da gauza bera testua irakurtzea edo belarritik ez, entzutea. E, Konturatuban nima azalete gaur ere bai eta pasaren astean ere bai. Ezen momentutan irriparretxo bat egiten du usuek, alako ba, e, e, ziri txikitxo bat edo etzarete perfektuak edo e, zuek ere ez, eta olakoak esaten ituenean ba, berak, Bizi egiten du hori, sentitu egiten du hori, eta bizi arazi ere, bai. E, bizi garri egiten du, ez? Eta niri e, pasain larun batean irakurri zuenean, ean, ba, ederra irudituz izan eta eta gaur ere, bai. E, Saribanak egetak ematen dio, bai, beste balio erantxe hori, eta nik uste opari ondioa dela. Marian, egiozu opari beste behin, aitari? Bai. Aita, zemuz zaetz, ondo zaetz, Lasa izaetz, dagoeneko bihia bete pasatu dira. Irurogeita amairu egun, eta irurogeita amabik gau, luze-luze. Zu juan zinenetik. Eta gaur eskutitzau zuri idaztea dut, zurekin tartetxo batean, egoteko beharra. Bizitzan esan ez nizkizun, esan geratu ziren, zeinbait kontu, gutxien ez paper zurian, bihotzez idazteko, premia dudalako. Azkartxo, junza. Aita, azkartxo. Zukezango zenuke, largo eta urterekin, iltzeko ez dagoela lotxarik. Baina nik hemen, gure artean, gurekin, nahi eta behar zintu Bilobak hasten ikusteko, gurekin egiten zenuen bezala, umea akazia hala? Sukaldeko ate ondoko azule joan, marra arkatzez egiteko, umetako ta gaztetako kontua kontatzeko. Garai bateko erromeriak, hasierako bertso txapelketak, basarri, Utapide, xalbador, Lakautxikiren pasadizoak, altzoko erraldoiaren kondaira. Guri kontatzen zenizkigun bezala, gure semelabei kontatzeko Guretzat eta semea eredu izaten jarraitzeko. Hainbeste gauzatarako haitza. Egia esango izut. Guztiok dakigu eriotza hor dagoela. Inork ezin diola ies egin. Baina ez nuen uste guregandik hain hurbil zegoenik. Edo ez nuen jakin nahi. Gugandik urruti nahi nuen eriotza. Gau hartan, ospitaletik etxera joan nintzenean, eguna elkarrekin pasatu ondoren, Ez nuen uste gure bizitzan, elkarrekin kontu kontari pasatu, pasatutako azken eguna izango zenik. Zukere ez ez da eta, sendagileak eguardian esandakoa dakoa esan nizunean, astelenean probak egin eta asteartean artean etxera joango ginela seguraski, ze pozik jarri zinen. Bai, etxera joateko desiatzen zeunden, gu ere bai denak etxerako itzuleran pentsatzen ari ginen, baina etzen itzulerarik izan. Hiltzinen gauetik aurrera, ze luzeak izan diren gauak, begiak ezin bildurik, elkarrekin pasatu genuen azken eguna, abuztuaren amaseia, bihotzean hiltzatutako eguna, segundo-segundo gogoratzen eta aztertzen. Esan zenuena, egin genuena, Den-dena, dendena beineta berriz buruan Ez ez ditut inoiz ahastuko zurekin pasatutako azken egunak batez ere azken eguna Eta niri esandako azken hitza ere Ospitaleko gelan ni sartzean ezagutu ninduzunean bostekoa emanez esan zen idana Neska Bai eta, ja. Ni zure neska motza izan naiz Naiz eta izango naiz, bizitza honetan eta beste bizitza guztietan. Ez dizut inoiz esan, baina zure alaba izateaz beti egon naizarro eta nago. Zure antza dudala esan didaten bakoitzean, ze gustura sentitu naizen. Aze horrean inetzat, bai hoxe, sekreto txobat kontatuko dizut, umean intzela behin, Bizilagun bat etorri zitzaigun amaren ganatan iregana, esanez, zure hantz ikaragarria nuela. Baita ibileran ere. Zuk bezala, eskubiko oina, zuzen botabearrean, pixka bat okertzen nuela. Erlojuaren irudiarabiliz, amabiak eta bostean denean, horratza okertzen den bezala, okertzen nuela oina. Nik zuk bezala egiten nuela. Ba, hori esan zuelako bizilagunak, ordure arte egun, ibiera bereziaz ohartu gabe banengoen ere gogoratzen dut egun hartatik aurrera eta denbora tarte luze batean oina nahita gehiago kertzen noela zure antz haundiagoa izateko. Umetan geien geien gustatzen zitzaidan jolasa zu padakizu zen? Horendik gogoratzen naiz. Zure besoetan hartzen induzunean eta zure lanbideko lan tresnak kontuan hartuz eta zepiloaren beharra noela esanez zure esku zabalak zepilo bihurtu eta besoetan, hanketan, gorputzean zepiloa pasatzen zenidan niri kilimak eginez eta ni barrez algaraka. Hori da umetako oroitzapenak gogoratzean burura datorkidan irudi Atsegina, irudi alaia, nipozik eta barrez zure ondoan. Beste irudi bat, zu arkatzabelarian jarrita eta bonbatxoak soinean, eta egurru saina etxean, tailerrean. hierrean. Aida, zure bizitza laburtu beharko banu, gu eta lana, edo lana eta gu, esan beharko nuke, Javier Leteren abestiak zioen, 7 zenideko famili batean arotsa zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Zazpi zenide izan beharrean zuek 8 izan sarete eta zuk ere zenbat lan egin duzun. Abesti hau beti gustatu izan zait zurekin gogoratzen intzelako. Hemendik aurrera lehen baino ozenago eta ungituago abestuko dut. Gure artean ez zaudelako, zurekin asko, asko, asko gogoratzen naiz zelako. Hospitalera joaten nintzenean amarengatik galdetzen zenidan beti. Badakit, berri zelkartuko bagina, lehenengo amarengatik galdetuko zenidakela. Lasai eta, ama ondo dago. Hama ondo dago berak gu ondo egotea nahi duelako. Eta badakielako gu ondo egoteko bera ondo egotea behar beharrezkoa dugula. Eta badakizua manolakoa den. Beti besteengan gan pentsatzen. Lasai, berarekin gaude. Zure utsunea hor dago. Baina berarekin gaude etxeko guztiak. Jarraituko nuke zuri idazten, baina bukatu beharra daukat. Eta bukatzeko haitxea gauza bat esan nahi dizut. Ez dakit bizitzan esan dizudan, behar bada ume umetan, badakit jakin badakizula, eta jakin izan duzula, eta naiz eta hitzez ez esan, ikusarazi eta sentiarazi dizudala. Baina esan beharra daukat. Ai, haitxea, zenbat maite izan zaitudan zenbat maite zaitu dan, eta hemendik aurrera ere zenbat maiteko zaitu dan. Eriotzak ezingo dugure arteko maitasunarekin. Beti izango zara gurekin, zuk emango diguzu egunerokoari heltzeko indarra. Zure neska motza. Zazpixen ideko famili batetan Arotzazen gure haita Gure erriko alkatez izan arren Lan egiten zuena Zazpixen ideko famili batetan Arotzazen gure haita Gure herriko alkatez izan arren lan egiten zuena Itxasoan urak haundi dide Murgildun nahi duten entzat Gure herriko lanak haundi dide Astu hundi dide gogor dire, Zatiturik gauden entzat Itxasoan urak dire Murgildu nahi duten entzat Gure erriko lanak haundi dire Astundire, gogor dire Denokantuan jarrikin juzun, Saribanaketan? Nahi Kantu ederra da Ederra Ederra, eta be betxo, lehen abestenuen bakoitzean, berarekin goratzen nitzan, e, urretsuko launako sozalei, bia, afaldu ba, e, eta gero abestu. Eta, bueno, emendik aurrera hondiokan gileo. Usu ez omen aldi polita itonarentzako? zako? Jue bai, oso, asko, eme, em, ja, jai aldin aske mozunan nintzen eta irakurtzen ziten, sa, behak zerbait idazten zonen, irakurriten ziten, bati emozena egiten nintzen. ozenatu zenen zu zeu Marianan emozenatu zen, zuze, e, zen e, Biloba e, usue eta emozenatu ginen e, guzti hoiatzera xamarreanginggoen eta e, guztiak ikusten dituen e, Malkoi eutsiez nez Malkoi jarioan... E, usten hori e, ere bizi izan genuelako, gero ausnarketa hitenuen eta esaten jo elkarren e, ezaguna baginen batzuk, e, tartean ez ezagunak ere bai, han e, ikusten nuen goierri telebistako e, kamera, eta denokari ginen e, momentu hori partekatzen, e, malkotan, e, iskutatu gabe e, negarrezari ginen eta negarre ginei genuela. E, tristura transmititzen zen baina aldi berean pozik gaudela emozio horiek partekatzeaz, magikoa izan zen. Bueno. Bihotzezin e, itxaroi esaniona, ezta? Eskutitzau bihotzes egin da dago eta itxarok ere ekimen hau bihotzes egiten du eta hori nabari da. Bueno, bikote. Sorionak, sorionak egindako lanagatik, sortutakoagatik eta zarete izateagatik. Ezkerrik asko zuei, eta irakurritagero esan nuena, berriz esan nahi dut, ez da? Neri itxarok esan zian ez? Eta horregatik idatzi nun, eta nik ere orain esan nahi dut, ba, ea baten bat eh? animatzen dan, eta idatzi bakarrik ez aurkestera e, animatzen edo ausartzen den, ez da? Idatzi, merezidu. Bat Uxue Marian, mila mila esker. Geroan urak haundi dide, murgildu nahi duten entzat. Gure erriko lanak haundi dide, astundide, gogor dide, zatiturik gauden entzat. Bueno, itxaro, esan genizun, eh, bat baino gehiago beriziko genituzke, baina hau bereizten izten dugu. Leiire mendizabalena. E e e e eta zuk beltan, niren engusua da. Dedeengusua <laughs> <güls> da eta lerena polikia izan zen banekin bere alaba etorri hartzala, maili Ordu ez niona, ez ni hona bisatu sari e dunez zala eta ezzon espero. Eta orduan, ba, guen dike izan da e, sari, jasotze hori. E, beste gutun, erreal bat. Zuk e, mairi deile egintzen nioen, etortze dira, e, bereziki e, bere parte hartzea balion jarri nahi zenuelako txiki-tsikitatik e, zazpide jaldietan e, parte hartu delako asiran marrazki bidez, eta orain, e, ba, idazteko gai izanik, ba, idatziz idatzi eta marraztuz. Azkenen nik esaten diote nirefana <laughs> birhurtu dela ze izan da bai, ba, marrazki bidez hasi izan, Iidazteko gai izan zenen bainoen dikera bateko esdiktieko idatzitzen baino marrazki intzon, eta aurten idatzi da baino gal dituzten aber marrazkie ginzaike, eta Sanion baiez, nahiz zazpi urte arte jarribeak zorzi dauzke e, lehiaketa ireki dela. gerosari emanhal izan genion ba azkenen parte hartzea ezzalakoina handi izan, Ba, parte hartze ondik izan balin bazan, ba, bai sarituko genitun adin sartzen zienak, baino aukera duki zion ba jasotzeko. Eta ipamen berezie normalean egiten da gutune, ba berezik dielako baino goegontan nahi izan non, ba, ba, bere insistentzi hori edo bere ba, e, parte hartzeko grin hori e, saritzea, ba jarrai dezan, ez? Eta eta, eta inguruko kanimatzen. Eh, prentza ere bea etorri izan eta bai, berezi zion. Eh, leire mendizabal, itza egin behar da, ez da, labari esaten baldinbazaio, zuk ere parte hartuko dezula, itza bete egin behar da, gura soekala erakutsi zizuten? Beharko bete? <laughs> leire mendizabal, gaixotan getorritakera, eta zorionak? Eskerrik asko, eskerrik asko. Hori ez nekin, nik, sari banaketera joan zinenik, saria jaso behartzen duela gabe? Ideia ikaz nauken. <laughs> Eta sakulako entzerrona izan zanehileza. E, kontaigu zu pixka bat, e, kanpoan zaude zaudeta, eskutitza ez daukazu eskura, baina kontaigu zu pixka bat, e, testu ingurua, maiz zeitz egin dugu pixka bat, mailik urtero-urtero parte hartu izan du, eta bueno, nola, nola bizit du mailik etxean lehiaketa, eta nola transmitzen zizun zuk ere parte hartzeko nahi hori edo? Da, girezan, hor meritu guztiak... Bai txartok dauke beti, ba iratol iratzen lehiaket, lehiaketan parte hartu nahi zula. Eta ba beti hasaitz izan da marrazke egiten eta ja baino adina izantzuneen gutu nahi dasteko, ba esaten izan nei sola, baina etsalagai. Eta bueno, ba, esku bat botako geniola, lagundu genion pixka bat, baina erratu egin sol. Amanik bukatzen baldin zuk ere bai. Eta hala, ba bukatu genun eh nik bere gutxuna bidali eta mailik bere emailetikan nerea bidaltzen e, Ekaitz horri zorri balio ahondia eman genion eh leirek ere kontu asko eta intimoak kontatzen ditu eskutitzean baino hasierako testu inguruaren kontaketa hori e, balioan jarri genun oso agerien jartzen delako ba Beste alderdi balaieketak lortzen duen beste alderdi bat, ez, elkar lan hori hau da. Etxean, bueno, Marian eta Uxueren kasuan bezalaxe, e, batak bestea nola animatzen duen eta eta alderantz ez eta animatze hortatik ze kontu ederrak sortzen diren. Bai, askok seguruenera aurre testuinguru hori ba ezkutatu, ez, eingo lukete edo testutik bertatik, ez? Hasiko lirateke eta guri oso ederra iruditu zitzaigun, ba berain arteko elkarrizketa solas hori, ba gutunera bertara ekartzea, ez? Leiren, nolako izan da lanketa, e, egintzen nuen alabaritza eman zenio baina gero jarri egintzara idazten, eta ze suposatu du duzuretzat e, papelean e, ba, bueno, oroitzapen horiek eta idazteak oso modu ederrean gainera? Bai, esan, errex egin zitzaidan, zeitu netortzen zaizkiten oroitzapen adiezti, die, haula pentsatu beharreko horietakok. Eta ba, maillikin hasi nintzen lan zen, ba, bere, bere horitzapenak eta esan du, jo, asko lotuta dauden ere Eta ala egin genuen lanketa. Amari elei dazteko ikasi zenion modu hori bera, erakutsi diozu zu Ba gabe, baino konturatu izan naiz, noiz baite, paperetan ala idatzi izan dula. Eta zaki dena da, nigandik gandik edo hamonan gandik ikasi doan. Hori eztiak sekula galdetu egineza. Zure eskutitzak badu zerbait gehiago gainera, e, beste emozio da behen bat gehiago, e, kezka, e, e, hau da, mailik badua izpa txikiago bat, e, leirek biala baditu, Eta seme alabekiko guraso bezala izaten den gun tratu, ez ezberdintasun hoiek, ezberdin tratatzeko moduak, e, zu kalaba bezala bizitakoak orain ama bezala bizite dituzutak, eska hori ere transmititzen des hori ere gehitzen diozu eskutitzari. Bai, be, eska beti izan da, gaina gure ama ere beti e, anaiarra betan zarrena dan bezela XE, eta arek ere badakit ni asko defenditzen indula, baino aldi bere anaia, ja, ba beti gehi hobestu eta nik ere kezka hori dauketua ba, babestuko dezharrenan kontra edo ez? Haino, bueno, pentsatzen dut hori bizitza dala eta eako txiko digula horrek ere. E, itxaror, talako hori balio du eskutitzak ez e, belaunaldin arteko transmisio hori egiteko lehira erdi erdian handago eta begiratzen dien noski gura eta begiratzen dien etorkizuneko belaunaldiberriei? Bai eta pixka planteatzen du hori jaso jasodona ematen egin eta nola egin ematen ez? E, bai, askotako balio du lehiak eta honek. Eh, leireztak, eta mahi aldamenean ote dezun. Bai, hemen txedauket, maizak jarreka. Itz egiteko goz, pasa-pasa, e, besarka da hondi ba hondi ba zuretzako, eta zorionak, eh? Zerrekazko, leire. Zerrekazko, zerrekazko, zer itxero. Kaixo! Kaixo, mahi. <laughs> e, eta zorionak, e, urtero, urtero, urtero e, marrazki bidez, eta orain marrazki eta hitz bidez, parte hartzeagatik, zergatik da berezia? Itxaroren e, guraso ikutu eta? Ez ez aukit erriesan baina gustatu egiten zaite e, beti. Eh urtero urtero gurasoik gauza bera esaten diezu edo aldatuztoa. E, bai, eta azkenean mailaren adina bai. ere gora e, gorakaldoa eta esateko moduak eta sentitzeko moduak bai. e, aldatu egiten dira. E, aurten ze kontatu diezu edo zer esan diezu gurasoi? Eh Gero laia e, nire izpa ditun bi hurrikeria asko kontatzen ditut eta ulako gauzak. Horrelako gauzak. E, bai. gustatu zaio gurasoi, ez da zuke marraztuta bai. idatzitakoa. Eta laia izpari, hilertzeot bai. edu, Zuk esaten dezuna? Ez asko. <laughs> ez asko, baina ez pentsa ezzuk uste baino gehiago ulertuko duarkere. Bai. E, mai, Probestu nahi nuen, e, eta kaso itxarok ere bai zuzen zuzenean, zoriontzeko, zoriontzeko e, eta eskertzeko egiten dezun alegin hori, eta batez ere bai jartzen diozune ilusio hori eza. Bai, polike, itxarok ere, zorionak, bale? Bai, eskertzeko. Vale? Bai, <laughs> Ondo-ndo ondo pasa eguna eta, eta zorionak eta hurren gurteko ere dela, beraz, hasi, eh? As lanean, maili besarka dondibat eta musion dibat horren guran doden Bye. guztiei. Bale? Bailo, agor, agor. Agur. Batuaren eraginez egur eta hor. Itxaro aurrera begirabukatu nahiko nuke. Lehen egin duzua Ipamen txiki bat, e, durankoko azoka BTBTBTan bete, bete, gaude duela bi urte anantxe ginen, e, liburua aurkezten, e, oso ideia ederra iruditu zitzaigun, e, guk irakurtzen ditugun e, gutunak edo nork. irakurtzeko modukoak direlako eta edor nork, irakurri beharko e, lituzkelako saritu e, ez gain, eta irabazlez gain eh ipuñeder asko daudelako eta lanketa bereziak egiteko e, ba, sekulako tresna delako. Orain dela bi urte aurkeztu zen eh Beasainen eta Durangoko azokan gara honetan eta lehen aipatu duzu eh rronka berria aurrengo ikasturterako ba liburu berri bat e, sortzea, erditzea. Bai, azkenen e, oitxura dau publikatzeko bakarrik, e, saritxuk izan dienak eta ipamen berezia jaso dutenak eta hor dau material ikera garrie. E, Neon zai haber diru laguntzan bat edo jasoko nun liburu ateratzeko, baino erabaki hartu dut ja atera ingo detela eta bueno, e, aldan bezala ingo diota aurre horrei baldin badau norbait lagundu nahi duena, hemendik dik da jaldi ingo nuke, hori e, ba, beste balego, banerekin e, lankidetzan edo txeko, baina, bueno, iruitzen zait hor da e, daula altxor bat, aterain behar dana, liburu ezagutzen dezuten da, badakizu eiken daula pixkat, gutun bakoitze e, aztertu, e, ze emozio transmititzen dizkigun, irakurri du momentu hortan azaltzen deu, ze gailantzen duen eta hor e, liburu ez da liburu soil bat, baizik eta material bat sortzen da, bai etxetan, bai ikastetxetan, bai pertsonalduekin emozio glantzeko. Eta, bueno, banei e, kaskaharra naiz, eta burun sartu zaitu rengo urteko durango kazo ganeongo dela, eta igual, igual lehenago, e, aterako da, zen materiala ja prest dau. Zirreketu, zirreketu, mapadute erdibi denbora gaixago behar du horrek baina zaintzilik dagoen beste proiektua da entzungai. E, jartzea eskutitzak eta hori ere lortuko dugu. <laughs> <laughs> bai, vueltaik ainitzen eoin ne grabatzen ari gan e, pentsatu dut beintzetek gaurko grabazio hau ere zaintzilikatuko deula, baina bai, <laughs> pendiente dauko hori. Bai, hori hasi maratu nine ones edo proposatu ba, testu gehiago jartzea, ez, entzungai, e, Marianen gutuna E, entzuteko adalako. Berak e, ikaragarri ondo e, irakurtzen du eta beste indar bat ez, eta beste sakontasun bat ematen dio eskutitzari. E, unkitu egin induen e, larun batean eta gaur ere bai. Uste eta merezi dutela inbate eskutitzek e, entzun gai ere izatea. Bueno, e, saritu irabazle guztiak aipatu ditugu, e, zero zazpi urteko aurrak izaro, nora, laia, lide, leder, saioa iratita maizik, zuei, zorionak, bereziki zuei. Marrazki Marrazkiede horiek egitea datik. aipatu ipatu behar du baita, sari ezen jaso zon, e, aurtson kategorin, eta leder izan zan, iratiren semea, so Marrazki egin zon. Eta izketan haitu ginen egun hortan, e, mendik aurrea igual e, e, eskatuko duguna da umeke marrazki egin doan momentun, sentitzen doan hori gurasoi esaten balin badie idatziz gurasoak guri transmititzeko. Ez azkenen ikusten duzu marrazkie, baina ez die marrazki omarra soil batzuk horratzen, ume horrek momentu hortan sentitzen zona dago edo edo gurasoi transmitikun nahizien. Hordun ba, urren gurteko beste erronkatxoa izango da, aurtsuen e, parte hartze hortan ba gurasoek ere zerbait e, idaztea guri. Bai, guretzako etxean lehiak eta bera upari bat izan da, LDRK urte egin berri, egin berri ditu eta lehiaketaren kontu honekin eh pentsa marrazkia egiten pasatzen 45 minututalako aur txiki batenzako eh alako denbora tartean jarduera bera egitea, ba ez da ez da erresia, ez eta hor izan zen, ba aita eta biona aldetik ba berekin e, egindako elkarrizketa bat eta ze esango zen nioke aitari ta ze esango amari eta marraztuko degu eta marraztu aita eta bueno marrazten zuen berak e, bueno parke batean berak bizi dituen e, Sentipen on horiek ba, parke batean irudikatzen dut, eta berak e, marrasten gintuen ba, e, parke batean bere marraskera egin zuen, ba, txirristan bera, e, ostagar bat marrazteko beharra sentitu zuen, ba, berak ere bilatuko zion bere bere nahia, eta gero ba, ba, esan nahi zigun hori ba, marrastu nahi izan zuen, ba, beste margo batzuk erabiliz, eta beste forma batzuk erabiliz. Horten oso lanketa e, ederra izan zen, eta eta eta serioa ez, bere, bere horretan. E, hau da ez da eserik, egin bueno, egindezagun marrazki bat, ba, guri ere aukera edarra eman zigun, e, e, txiki-tsikitatik, e, ba, lanketa berezi hori egiteko, beraz, neri oso edarra iruditza, eta umei aukera aukera hori ematea, eta bueno, gura so guztiak animatzen ditut e, lanketa hori egiteko. Esan behar ditu baita, e, aurtson kategorien, epa imaia izan zala intzan ere alaba marurtekoa, Eta bazeudela marrazkik ba, ondo egituratutako kesan daite baita umeek etxea, ez ikusten zana. Elederrena 3 urteko ume baten marrazki izan da, gero bi urteko batena ere bazion, e, justu maiirenaizpana, laiarena eta nire alabak seitun bi hoiek hartu zitun. Bi hoiek gustatu zitzaizkion. Eta zalantzaren ondoren elederren aukeratuz on. Orduan zerbait transmentituzion. Bakarik helduo igual, rexagoit jentza egula, baloratzea gehiago marrazki bat egituratu dauna, o gutzako egituratu dauna, zesan nahi, igual bestek egi dauke. Horregatik garrantzitxu iritzen zait, gurasoak edo gondon daukenak, idaztea ume horrek marraztu bitarten zer transmititu dion. Bueno, helederekaitari isantzion, asko-asko maitezuela, tamari isantzion, arraia nahi zuela. Aita gustura ta mare bai. Arraia ez ezjateko arraian e, ikusi zuen jostailuetako e, bat. Nunbait 55 minuturen ondoren ja bekatuta zegoen mutikoa ta Eh, ba bai zintzilikatu, sentsazioa dut oso saio der egin begula de denon artean, oso kontu politak e, mai gaineratu ditugula ta hau le, ere lehiaketaren e, Parte dela lehiaketaren aurre prestaketa, idazketa, e, barne irakurketa, e, paimailon aldetik, saribanak eta bera, eta gaur kontatu ditugun e, guztiak eta torriko den liburu hori. E, alderdi beso asko dituela e, gura zuikutuna lehiaketak zorionak. Zorionak zuen ere eta eskerrik asko ematen diazuela laguntza guzti Demaziok mutilatu Senatari Bona, bueno, izan den zule, eh? Datorren udazken asirarekin batera Atejoka, iritsiko da Zortzigarren deialdia ondoratu, ondoratu, Eta guk transmititzen dizuguna Badakizu zer den, idatzi, merezi Eta eskuak Ondoratu Eta eskuak E, orantxari nintzen e, pentsaten izango duzulako zerbait esatekoa eta horri edo hauma horri eta zait eka itzekazpimarratu zuen e, ideia e, berezi hori ere zazpide jaldi dira e, gizarteak e, oso denbora gutxian e, aurrera egiten du zorionez e, eta gogoratzen naiz e, saribanaketan bertan nola ipatu zuen ez e, e, gaur egun irakurtzen ditugula bi amadun aurren e, eskutitzak e, aita bakarreko aurren e, eskutitzak eta horrek ze balioa duen horrek ere? Bai azken batean e, gizartearen e, isla dira ez, e, beaiileke ala bizi duten bi ama dituztelako edo, edo aita bakarra eta ala behar du. E, itxaro e, banekin baina... Eh, gaur oraindik ere kontzienteagoenez sekulako alchorra dozu eskuartean da utzi horri. Eskergazko. Eh, entzule zuri besarka estu bat eta datornastean e, gehiago. Uxue botoloman ta. Hola tu bat, biolatu. Temad biots muti latu. bat, biolatu. Temad mutilatu. muti latu senatari. Me Lauen berri datu ta eskuak gondoaratu ezbaitete nondoratuta eskuak ez ondoratu ezbaitete nondoratu ta eskuak gondoaratu ezbaitete nondorakuta eskuak ondoratu ezbaitete nondor Triste dago lurrazoa, tal utota itzasoa, tristeda go, lurrazoa, tal utota itzasoa, tristeda go, lurrazoa, tal utota itzasoa, tristeda go,